І вже увечері Галя в двір. Мати хреститься з радості, питає. Була в коженці? Була. Наїлась, брали? Наїлася. То чого ж така смутна? Ой, мамо, не питайте. І в сльози, такі рісні сльози, що матері серце крається від болю.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 Може, й не старий дід, а виглядає на старого, замшілого діда. Виглядає на діда, бо згорблений в три погибелі, бо клешнюваті руки волочаться при самій землі, а страпате волосся на голові, мов купа дірявого березневого снігу, присипаного рудим гноєм. З під куштратих страпаків, що спадають на лоба, не видно очей.